Hristos, mărturisirea Meditații duhovnicești la epistolele a doua și a treia ale lui Ioan de Nicolae Moldoveanu Carte publicată la editura Comorile Harului Un cuvânt la început În lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. 2 Ioan, versetul 7 Au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. 3 Ioan, versetul 3 Ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Isus, Evrei 3 versetul 1, a fi creștin înseamnă a fi mărturisitor al lui Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat ca om, ca să fie răscumpărătorul neamului omenesc căzut în robia păcatului și a morții. Numai cine mărturisește cu trăirea și cu gura pe Hristos Dovedește că l-a primit cu adevărat în inima lui, ca mântuitor și ca Domn, prin credință. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Isus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Romanii 10:9. Creștinul este o rază din soarele Hristos. Lucrarea pe care o face soarele, o face și raza lui luminează și încălzește. Numai atât timp lumina este lumină cât își împlinește chemarea. Altfel, încetează să existe. Creștinul atâta timp este creștin, cât mărturisește cu viața și cu gura pe Hristos. Altfel, își încetează existența duhovnicească. Inima trăiește cât bate. Când a încetat să bată, este moartă. În paginile ce urmează sunt scurte meditații la toate versetele care alcătuiesc epistolele a doua și a treia, scrise de Sfântul Apostol Ioan. Aceste epistole fac parte din Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu, care arată adevărul și harul mântuirii și desăvârșirii pentru orice om. Dumnezeu să binecuvânteze pe cititor cu folos duhovnicesc din lectura acestor meditații, înălțându-L pe Mântuitorul Isus Hristos, izvorul vieții și al fericirii. Amin. Slăvit să fie Domnul! Mică introducere Binecuvântat să fie Dumnezeu, pentru Harul Său, pe care și-l revarsă prin diferite mișloace și căi peste biserica sa. Epistolele a doua și a treia ale Sfântului Apostol Ioan fac parte din mijloacele lui Dumnezeu, prin care-și revarsă Harul Său peste noi. Ele ne arată bogăția dragostei dumnezeiești, care leagă inimile celor credincioși și râvna lor în ceea ce privește mărturisirea numelui drag al Domnului Iisus, care ne-a mântuit. Deși sunt așa de mici, aceste epistole, ca număr de versete și cuvinte, totuși sunt mari și importante din pricina adevărului care îl poartă. Adevărul dă valoare, greutate și mărime unei cărți, unei cântări, unei lucrări și unei vieți. Așa trebuie să privim și aceste epistole. Adevărul, înainte de orice. Aceasta este voia lui Dumnezeu față de noi făpturile sale, de oriunde și din orice să desprindem adevărul și să ni-l însușim. Ca doi gemeni, așa sunt cele două epistole ale Sfântului Apostol Ioan. Asemănarea ca stil, ca exprimare și ca înlănțuire a ideilor ne arată că ele au fost scrise cam în același timp și de aceeași mână. Dar nu numai între ele seamănă, ci... Tot așa de bine seamănă cu prima epistolă a Marelui Apostol al Iubirii și cu Evanghelia scrisă de el. Din cele 13 versete ale epistolei a doua, numai puțin de opt, se pot găsi și în epistola întâi. Micimia acestor epistole le-a ferit de falsificare în scurgerea veacurilor. Cu cât ești mai mic, mai smerit, cu atât ești mai ferit de falsitate și de vicleșug, cu atât mai puțin te va atinge vântul diavolului care dărâmă ușor ceea ce este mare. Foarte repede s-au răspândit aceste epistole în întreaga biserică. Urme despre folosirea lor aflăm în scrierile lui Ignație, Policarp, Papia, Herma și alți scriitori creștini din primele zile ale creștinismului. Sfântul Irineu, secolul al II-lea, citează de două ori din ele – Clement Alexandrinul, secolul al II-lea și al III-lea, le comentează pe amândouă, considerându-le ale Sfântului Apostol Ioan. Sfântul Ciprian, Dionisie de Alexandria, la fel, citează din ele. Mărturia canonului muratorii vorbește în spiritul acestor epistole. Mai târziu, alți scriitori și învățători creștini ca origeni Sfântul Efrem Sirul Eusebiu de Cezarea, Teodor de Mopsuestia, Fericitul Ieronim și toți scriitorii creștini din secolul al V-lea încoace au considerat micile epistole ca autentice. Sfântul Atanasie cel Mare le înșiră printre cele 27 de cărți canonice. Ioan presbiterul, așa cum se intitulează autorul la începutul epistolelor, nu este altul decât Ioan Apostolul. Sfântul Apostol Ioan se numește pe sine Bătrânul, presbiter în limba greacă, pentru că, în adevăr, el era singurul dintre apostolii Domnului Isus care mai supraviețuia și, când le-a scris, era foarte înaintat în vârstă. Tradiția spune că a murit la peste 100 de ani. Și Sfântul Apostol Petru s-a numit pe sine presbiterul, bătrânul. Vezi 1 Petru 5 cu 1. Iar Papia, unul din ucenicii Sfântului Apostol Ioan, după cum mărturisește Sfântul Irineu în cartea sa contra ereziilor, ne spune precis că Ioan Apostolul era numit într-adevăr prezbiter, bătrân. Scopul epistolei a doua este să îndemne pe credincioși să stăruiască în dragoste, a spori în credința adevărată, versetul 6, a mărturisi numele Mântuitorului și a se feri de învățătorii mincinoși care negau venirea Domnului în trup ca să nu se molipsească și ei de învățătura lor greșită. Versetele 10 și 11 Scopul epistolei a treia este îndemnarea la primirea celor care mărturisesc pe Domnul, frații misionari, când aceștia trec prin adunările creștine. Timpul și locul când au fost scrise epistolele nu ni se arată în cuprinsul lor. Din tradiție știm că Sfântul Apostol Ioan a petrecut ultima parte a vieții lui în Efes. Aceste epistole au fost scrise așadar către sfârșitul vieții Marelui Apostol și anume în orașul Efes. De mare însemnătate pentru noi, credincioșii, este faptul că aceste mici epistole cuprind în ele marele și veșnicul cuvânt al lui Dumnezeu, pe care trebuie să-l primim, să-l credem și să-l ascultăm cu toată smerenia și supunerea, spre mântuirea, desăvârșirea și fericirea noastră veșnică și spre slava lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos. Amin.